Чеченські народні казки ХТО НАЙБІЛЬШИЙ Один велетенський віл блукав між гір'ям. Усю траву довкола себе поїв, усю воду випив та й став озиратися, потрави та питва шукати. А оба біч височили гори. Що одна висока, а друга ще вища. Запримітить віл на сьомій горі траву, потягнеться і дістане її. Потім захоче попити, повернеться, потягнеться через вісім гір і нап'ється водиці з річки. Аж ось над міжгір'ям орел летить. Літав він, літав, та й упав каменюкою на вола. Ухопив він вола кігтями, знявся вгору і зник за хмарами. Довго летів орел. Усе видивлявся, куди б його сісти зі своєю здобиччю. Аж побачив унизу великого цапа. Спустився він цапові на роги, з'їв вола, а хребет кинув у бік. І влучив ним в око чабанові, що сидів неподалік. Але чабан тільки трохи очима покліпав. Увечері, повертаючись із отарою додому, Відчув чабан, що в око йому щось попало. Прийшов додому та й каже матері, «Щось мені в око влетіло. Вийми, мамо, будь ласка». Побачила мати в оці волячий хребет. Схопилася за нього обома руками – «Тягла, тягла, а витягти ніяк!» «Велика кістка! Сама я її не витягну!» Сказала мати і покликала на допомогу сусіда. Прийшов сусід. Взялися вони тягти удвох, але й обом не сила. Підійшли іще люди – Стали всі гуртом тягти І знову без пуття Аул, де жив чабан, був великий Збіглося до чабана багатько люду Навіть старі і малі Прив'язали до хребта мотузки Та і потягли Тягли-тягли І таки витягли хребет з ока. Зраділи мешканці аулу, що врятували чабана. А на волячому хребті надумали хати свої побудувати. Як намислили, так і зробили. Збудували нові хати та й живуть собі. От живуть собі в нових хатах і радіють. Аж стали помічати, що їхні нові хати вночі, мов би, гойдаються. Джигіти, які з найсміливіших, замислилися, що за чудосія. Вийшли джигіти опівночі за Аул, зачаїлися і чекають. Чекали, чекали. Аж бачать, лиска біжить. Підбігла вона до волового хребта, Та й давай відривати рештки м'яса, Вчепиться зубами і тягне. І ото щоразу, як учепиться лисиця в кістку, То й трясе весь аул. Наступної ночі Зібралося сто двадцять п'ять Підстерегли вони лисицю та й убили Зняли з одного її боку шкуру та й прикинули Що з того хутра геть усім односельцям І старим, і малим можна пошити кожухи Хотіли перевернути лисицю, Щоб зняти і другий бік, Але не змогли її зрушити з місця І розійшлися по домівках. А вранці йшла одна бабця по воду. Зирк, аж біля самої стежки Лежить лисиця, Один бік обідраний. Вона враз догадалася, що це є та сама лиска, що її всі джигіти не змогли перевернути Дуже здивувалася бабця і черпаком перевернула лисицю з одного боку на другий Ой, яке гарне хутро в неї З цієї половинки вийде причудовий кожушок для мого тривічного онучка Зраділа бабуся та й зняла з лисиці ту шкуру, що лишилася. Прийшла додому ну мошити кожушок онучкові. Але на рукава і на комір хутра їй так і не вистачило. От і скажіть тепер мені, хто з них найбільший? Вілл? Орел? Цап? Чабан, лисиця, бабуся чи її трирічний онук? ПАСТУХ ТА ЖАДІБНИЙ МУЛЛА був собі мула, і такий богобоязливий на словах, куди там? Кого стріне, всім одне торочить. Я за святою книгою, Кораном живу. А поряд з мулою жив пастух. Обридло йому слухати брехню мули. І надумав він показати людям, що мула чинить не так, як пишеться у святій книзі, а як йому вигідно. Прийшов пастух до мули та й каже. У мене здох улюблений собака. Чи не можна його поховати на цвинтарі? Хіба можна цвинтар оскверняти? Обурився мула. «Іди геть! Не буду я Коран порушувати!» Пастух прикинувся, що дуже зажурився, і каже мулі. «Шкода, що Коран цього не дозволяє. Собака мені вірним другом був. Отару від вовків охороняв. Я заприсягся...» що коли ховатиму його, пожертвою найліпшого барана. Чи не можна в Корані бодай найменшу стежинку знайти, щоб пронести собаку на цвинтар? Мулі закортіло баранчиком поласувати, і в нього очі заблищали. Він і каже... Хі -хі -хі. а чому ж ти одразу не пояснив, що йдеться про вівчарку?» Хі -хі -хі. я подумав, що або який псисько здох, а для вівчарки та ще такої славної, Хі -хі. не те, що стежинка, широкий шлях у Карані знайдеться». Не сумуй, поховаємо собаку на цвинтарі І не тільки поховаємо, а й камінь з написом священним поставимо Зрадів пастух і каже Ой, спасибі тобі, мудрий муло Дуже ти мене втішив Я зараз же піду Виберу найкращого барана і пожертвую бідній удові та її діткам. Побачив мула, що баран не йому дістанеться, та як закричить. Нема у корані стежинки для твого собаки. Була одна. Та сама, якою ти до мене прийшов, та й та бур'яном заросла. Хай тобі її розшукають діти одієї удови. Вгамуйся, відповів пастух. Собака мій живий і здоровий. Я тільки хотів перевірити тебе. Віднині я знаю що заради вигоди власної ти ладен і Коран порушити. І розповів про все людям. Відтоді ото і приказка пішла. Мула за хабара і собаку на цвинтарі поховає. Чия побрехенька кумедніша? Був собі один мірошник. І мав він дивну звичку. Коли приходили до нього молоти зерно, він оголошував. «За помил я нічого не беру, але кожен...» Перш ніж одержати борошно, мусить розповісти мені несенітницю побрехеньку. А потім і я розповім несенітницю, чия побрехенька буде неймовірніша, тому і борошно дістанеться. І цей мірошник так навчився вигадувати несенітниці, що перемогти його не вдавалося нікому. Приходили до нього з повними мішками, а додому йшли з порожніми. А мірошник щодень то ставав усе багатшим та нахабнішим. Та не ж ото кажуть. Унадився глек по воду та й лишився на березі. Прийшов якось до мірошника бідний чеченець. Приніс мішок латка на латці, а кукурудзи в мішку не більше, ніж пут. Але й цей пут надумав заграбастати собі жадібний мірошник. «Давай», – каже, – «оповідати не чия Чи я буде чудніша, той і візьме собі борошно». «Острівай», – подумав бідняк, – «я провчу тебе». І каже… Ех, хоч і ніколи мені нісенітницями займатися, але хай буде по-твоєму. Проте одна умова. Якщо вже я переможу, то ти більше ні у кого нісенітниць не вимагай. Хм. Хай буде як ти хочеш. Посміхаючись, відповів Мірошник. От зібрався народ, і Мірошник перший повів оповідь. Була в мене курка, дзьобала зернята, пила чисту воду. Якось я замкнув її а сам пішов у гори правити гроші від боржників. Повернувся я наступного дня, розчинив двері, і знаєте, що я побачив? Доки мене не було, курка занесла стільки яєць, що заповнила геть усю хату аж до стелі А сама вилізла через димар на покрівлю та й кут куда кає Я найняв людей вони винесли всі яйця у двір а з яєць тут же повелуплювалися курчата та індичата. Бігають, у смітті гребуться, сюди-туди й скачуть, не пройдеш по двору. Я розлютився, вибрав лозиняку найдовшу. Дай-давай їх розганяти, а вони раптом перетворилися в одну курку та одного індика. Ось яка пригода сталася одного разу зі мною. Закінчив Мірошник. Гараст, погодився бідняк. Але ж ти нічого не сказав про борошно. Тепер слухай мою нісенітницю. Були у мене вулики. На всіх бджіл була в мене одна матка. Вона господарювала у вуликах. Та якось... Сталося так, що матка десь і зникла, наче її й не було. Я заприсягся, що розшукаю її і поверну назад. Довго блукав я довкола і все розпитував, чи не бачив, хто бджолиної матки. Нарешті мені сказали... Шукати її треба за річкою. Приходжу я туди і очам своїм не вірю. Моя бджола разом з шістьома волами тягне здоровенного плуга. Бачу, зорала вона чимало землі, шию ростерла. До крові. Випустив я її з ярма, привів додому та й став думати, як би це вилікувати бджолу, аж розумні люди кажуть, змішай баранячий лій з горіхами, розітри добре та й зав'яжи бджолі шию. Це з усіх ліків ліки. Зробив я все, як ото мене навчили, Перев'язав бджолі шию та й ліг спати. А коли прокинувся, то поспішив до бджоли одивитись, чи полегшало їй. Приходжу до неї і бачу, Лежить бджолина матка на землі, а на шиї в неї за ніч виріс крислотий горіх. Горіхів на ньому, мов, листу. Дайно, думаю, окуштую, які вони на смак. Взяв грудку землі та й кинув угору, щоб два-три горіхи збити. А грудка взяла та й застряла серед горіхів та гілляк. Я тоді другу, третю, але й вони там позастрявали. А грудки були великі, а я кидав багато, от і накидав ціле поле. Три дні орати треба. Видряпався я З шістьома волами І давайте Поле орати. Зорав, Осіяв кавуни Та дині. Коли настав час Збирати врожай, Поліз на дерево Оглянути своє поле. Дивлюся, Аж довкола Тільки кавуни, А диня Виросла всього одна, одна то одна, але ж така велика, що ну ніяк не підняти. Надумав я розрізати її на частини, розрубав диню шаблюкою, а з неї заєць вискочив та тікати. Я схопив сокиру і кинув йому вздогін. Напевне, заєць страшенно злякався, бо загубив з переляку аркуш паперу, а на тому папері чорним по білому. Кукурудзя неборошно належить біднякові. Цими словами. Бідний чеченець закінчив свою побрехеньку. І всі, хто був при цьому, загукали. «Мірошнику, віддай йому борошно!» Нічого було Мірошникові робити. Довелося віддати борошно. Хлопець на ім'я Ведмеже Вухо Одна жінка йшла із своїм сином лісовою стежиною додому, аж назустріч ведмідь. — Будь ласка, пропусти мене, — попрохала жінка ведмедя. — Не пропущу, — відповів ведмідь. Схопив жінку з хлопчиком, закинув їх собі на спину та й поніс через ліс, яруги та кущі, до себе в печеру. Хлопчика ведмідь назвав ведмежим вухом. Йому та його матері він щодня приносив м'ясо. Хто це приносить нам м'ясо? запитав хлопець, коли підріс. У нього чотири ноги великий вуха. Твій, батько?- жартома мовила мати. Хіба у мого батька можуть бути чотири ноги і такі вуха заперечив хлопець. Ні, він не мій, батько коли ми йшли з тобою додому. Цей ведмідь схопив нас і з силою притяг сюди. Ось відтоді ми й живемо у цій печері. А що, як я вб'ю цього ведмедя? Ти знайдеш дорогу додому? Запитав ведме живухо. Звісно, знайду. Відповіла мати. Тоді хлопчик причаївся за кущами, став пильнувати ведмедя. І ось нарешті з'явився ведмідь з великим шматком м'яса в зубах. Хлопчик вискочив із засідки, вдарив ведмедя сокирою і повалив на землю. Після цього хлопчик разом з матір'ю повернулися додому. Але діти весь час дражнили його, гукаючи. Вухо, вухо, гей, вухо. Я, якщо розлютуюся, то можу все село знищити, сказав хлопчик сільським старшинам. Але ж я не хочу завдавати людям лиха. Ліпше я піду з села. І хлопчик Ведмежа Вухо Знову подався до лісу. Простуючи лісом, Ведмеже вухо набрів на Князівський маєток. Чи не потрібен тут робітник? — запитав Ведмеже вухо, спинившись біля воріт. Е, яку ціну береш? — запитав князь. Чурак щоб їсти, та якесь вбрання, щоб одягтися. Цього досить. Гаразд. мовив князь, завів хлопчика в маєток і питає. Як тебе звуть? Мене звуть Ведмеже вухо. Так от Ведмеже вухо. Привези дров, воли у стілі. Гарба на убійсті, а ремняки ось. Гаразд. Я притягну дрова, але воли і гарба мені не потрібні. Ведмеже вухо взяв реміняки та й пішов. Накорчував велетенський чинар, склав їх, обв'язав ремняками та й поволік. Коли тяг дрова через село, то одному хазяїну збив ворота, другому розвалив стайню. Нарешті притяг чинари на князівський двір. «Гей, князю!» – гукнув хлопець. «Я приволік тобі дрова, а ти рубай!» Подивувався князь. Такій силі ведмежого вуха і налякався. А що? подумав він, коли цей хлопець розлютиться, та він же мій весь маєток і село знищить. І став думати над тим, як позбутися цього хлопця. Довго їздив князь. На своєму коні розпитував підвладних йому людей, та ніхто нічого йому порадити не міг. Нарешті звернувся він до однієї баби, що жила на околиці села. — Там з горою є дракон Акати, — порадила баба. Ти пошли туди, вухо, і скажи, що дракон нібито винен тобі два п'ятаки. Хай, мовляв, поверне борг. Якщо він так скаже, то дракон не випустить його живим назад. Повернувся князь додому та й каже хлопцеві. От що, вухо. Треба сходити он за оту гору. Там живе дракон. Він винен мені два п'ятака. Принеси їх мені. Гаразд. Я сходжу, сказав ведмежа вухо та й пішов. На горі побачив дроворуба. Добрий день, Привітався хлопець. Хай буде щастя у твоїй домівці. Добрий день, — відповів дроворуб. Що потрібно тобі, гостю чужинцю? Що то за видолинок, який аж он там був в аніє? — запитав відме жевухо. То Драконова печера А що то таке он там синіє? То озеро, в якому живе дракон А оте щось темне над озером То що? То драконова грила А що то за вогонь блискує? А то розлітаються іскри, коли дракон зубами скрегоче. Отак, погомонівши, пішов ведмежевухо далі. Дійшов нарешті, куди хотів. Спустився в печеру, де жив дракон, та й гукнув. Гей, драконе! Князь прислав мене до тебе щоб ти повернув йому два п'ятаки. Іди геть, нахабо! Ти гість тільки тому не за подію тобі шкоди, а то перепало б тобі на горіхи, відповів дракон. А я не про це веду з тобою мову. Я прийшов по два п'ятаки. Повторив Ведмеже вухо. Дракон, заскриготівши зубами, кинувся на хлопця. А Ведмеже вухо, схопивши його за гриву, вискочив на нього: "Та й давай духопелити". Отак штурхаючи дракона то в один, то в другий бік, Погнав просто до княжого обійстя. — Гей, князю! — гукнув вухо. Що там таке? — запитав князь і виглянув у вікно. — Не віддає дракон твоїх двох п'ятаків. Каже, що ти їх йому не давав. То я його до тебе на розправу притяг. Якщо зможеш, то сам забери у нього. Забери дракона. Забери його геть звідси, зарепетував князь. Та не збираюся я тягати його сюди-туди, відповів Ведмеже вухо. І Давши доброго штурхана драконові, відпустив його. Налякався дракон і утік аж за сім гір. Та ще дужче налякався князь. Що його робити з цим хлопцем? І він знову пішов до баби за порадою. «Що мені робити?» «Ведми вухо, Навіть дракона пригнав до мене!» – сказав князь. «Он у тому лісі живе страшний дід-лісовик. Пошли його до нього, і хай він скаже, що той дід винен тобі дві мірки кукурудзи». Ось по це він мовляв і прийшов. «Дід його вислухає, але нічого не дасть, і назад живим не відпустить!» Порадила баба. Князь повернувся додому та й каже ведмежому вуху. «Он у тому лісі живе дід. Він заборгував мені дві мірки кукурудзи. — Так от, сходи до нього і принеси їх. — Гаразд, я сходжу, — відповів вухо і подався до лісу. Іде, аж бачить дідова хата. — Гей, діду! — гукнув хлопець. Дід виглянув у вікно. Потім обернувся, схопив каменюку і почав гострити свої зуби. Виходь, діду. знов гукнув ведмеже в ухо Чого тобі треба? запитав дід, вилазячи зі свого лігва. Мене прислав князь. Ти заборгував йому. Дві мірки кукурудзи. Віддай. Я віднесу. Дід заскриготів гострими зубами і накинувся на хлопця. Та ведмеже вухо ухопив лісовика за бороду, притяг його під комору і навантаживши на нього мішок кукурудзи, Сам заліз аж на гору та й погнав діда до князівського обістя. Гей, князю. гукнув ведмеже вухо. Що там іще? визирнув князь у вікно. Лісовик не хоче віддавати мені кукурудзу, відповів хлопець то я притяг до тебе на розправу. Ось він. А ти сам відбери, скільки він тобі винен. І підняв хлопець діда аж до вікна. З -з -з -за -з -за Забери його! Забери його звідси станze, скоріше! Закричав наляканий князь. Відведи туди! Відведи туди, звідки привів! «Еге ж! Буду я бігати сюди-туди!» Розсердився ведмеже вухо і, давши ляпаса лісовикові, прогнав його. За сім гір, за далекі ліси утік дід, налякавшись ведмежого вуха. А хлопець уже здогадався про потаємні думки князя та й каже... Якби я не їв твого хліба І не носив твого одягу То я відтяг би тобі голову І настромив би он на той кілок Сказавши це вухо покинув князя Та й подався до лісу Подумав, подумав князь Та й вирішив повернути хлопця Зачекай Зачекай, не йди. наздогнав його князь. Залишайся, будь ласка, залишайся, не йди. Живімо разом. Ні, відказав хлопець. З підступними людьми я не хочу жити. У лісі ведмеже вухо набрів на трьох чоловіків. «Добрий день!» – привітав він їх. «Добрий день!» – відповіли ці троє. «Приставай до нас! Разом житимемо!» І вухо став жити з ними. От якось ці люди сказали одному з своїх товаришів. «Ми ідемо полювати, а ти, доки ми прийдемо!» «Приготуй нам обід, звари м'ясо з галушками!» Сказали так і пішли, взявши з собою і ведмеже вухо. Той, що залишився, зварив м'ясо з галушками і тільки но хотів прилягти відпочити, як раптом хтось гукнув з надвору. Е «Що там таке?» «Добрий день!» Сказав кульгавий нарт, це такий казковий герой-богатир, що приїхав на кульгавому зайці. «Добрий день!» – відповів господар. «Злазь коня і заходь!» Та я, звісно ж, і злізу, і зайду, якби ти навіть і не запрошував. Сказавши так, нарт увійшов у хатинку і присів зі своїм зайцем, а хазяїн витяг з казана м'ясо з галушками і почав ділити на п'ять частин. Ти що то робиш? Запитав Нарт: Ну, ж двоє, та ще троє прийде, ото ж п'ятеро. Тому і ділю їжу на п'ять частин. Відповів господар: Та облиште свої п'ять частин. Знати нічого не знаю. Гарикнув Нарт: Висмикнув волосину Зайчого хвоста Зв'язав нею господаря Та так міцно Що той і поворухнутися не міг Далі схопив м'ясо з галушками Ковтнув усе заразом Запив масною юшкою Та й поскакав собі далі На своєму кульгавому зайці Господар Сяк так, виборсався з пут, знову наварив їсти та й ліг відпочити. Незабаром прийшли зловів його товариші. Ти чого це розлігся? запитав його ведмеже вухо. То щось живіт заболів, відповів той. Наступного дня вони знову пішли на полювання, лишивши вдома іншого товариша. Не встиг той приготувати їжу, як хтось гукнув знадвору. «Егегей! Що там таке?» «Добрий день!» Сказав кульгавий нарт, що приїхав на кульгавому зайці. «Добрий день!» – відповів господар. «Злась, коня, і заходь!» «Запрошуй, не запрошуй, а я все одно і злізу!» Сказав нарт, увійшов у хатинку і присів зі своїм зайцем. Коли господар почав ділити галушки з м'ясом на п'ять частин, Нарт запитав. «Що ти ото робиш?» «Нас двоє, та ще троє прийде. Отож я й ділю їжу на п'ять частин». «Та облиш ти свої п'ять частин!» «Знати нічого не знаю!» Гаркнув нарт, висмокнув волосинку з зайчого хвоста, міцно зв'язав нею господаря, а далі схопив м'ясо з галушками, ковтнув усе заразом, запив масною юшкою, скочив на свого кульгавого зайця та і далі поскакав. Господар Борсався-борсався, нарешті якось виборсався з пут. Знову наварив їсти та й ліг спочити. Аж прийшли друзі з ловів. «Що з тобою? Ти чого-то лежиш?» – запитав ведмеже вухо. «То щось голова заболіла» відповів той. Третього дня Ведмеже вухо провів товаришів на полювання, а сам лишився господарювати. Тільки-тільки закінчив роботу, аж чує: Еге-гей! Що там таке? Вийшов Ведмеже вухо. Добрий день! Сказав кульгавий нарт, що приїхав на кульгавому зайці «Добрий день!» – відказав господар «Заходь!» «Та я зайду! Навіть якби ти мене і не запрошував!» Відповів нарт «Ні, якщо не запрошу, то й не зайдеш!» Відповів хлопець, і, вхопивши кульгавого зайця і кульгавого нарта, затяг їх у хатину. А там висмикнув волосину зайчого хвоста, міцно зв'язав нею і нарта, і зайця, і, чекаючи на товаришів, приліг спочити. Коли товариші прийшли з ловів, ведмеже вухо запитав одного з них: "Чи не той оце, що в тебе від нього живіт болів?" "То він же ж", відповів товариш. Потім ведмеже вухо запитав у другого товариша: "Чи не той оце, що в тебе від нього боліла голова?" «То він же ж!» – відповів другий товариш. «Ну, коли так, то провчіть його!» – мовив ведмеже вухо. «Змилуйтесь, будь ласка! Будьте так ласкаві!» – почав благати нарт. «Відпустіть мене! Я більше не прийду сюди!» «Ну дивись, щоб більше не попадався, якби ти не був у нас гостем, то я б тобі голову одрубав!» Промовивши ці слова, ведмежевухо розв'язав нарта, посадив його на кульгавого зайця та й відпустив на всі чотири сторони. Отак вони й жили. Та ось одного разу, гуляючи в лісі, ведмежевухо побачив великі вежі. Повернувшись додому, він запитав своїх товаришів. «Що то за вежі стоять у лісі?» «Там живуть дуже сильні нарти», – сказали товариші. «Доки не заберу в них ці вежі, не заспокоюся!» – мовив хлопець. «Не берись за це діло! Нарти надто дужі! В одного з них одна голова, а в другого дві, а в третього три, а в четвертого чотири, а в п'ятого п'ять». А у шостого шість, у сьомого сім, у восьмого вісім, у дев'ятого дев'ять. О, не нам змагатися з такими. Якими б дужими вони не були? Я все ж піду, мовив ведмежа вухо, та й пішов до нартів. Коли він прийшов туди. Брама фортеці була розчинена. Всередині не було нікого когісінько. Біля стін стояло дев'ять мечів. вухо вибрав собі найкращий, після цього він викопав за брамою великий рів і заховався біля нього з мечем у руці. І от нарешті нарти повернулися додому. Кожний з них, що заходив у браму, тут же падав у рів від удару меча. Так він усіх їх і порубав. А потім засипав рів, привіз свою матір і стали вони жити в цих вежах. Заздрісні сестри Колись дуже давно жили по сусідству два князі та мула. Кожен з них намагався стати багатшим за іншого. У старшого князя було три вродливі доньки. От молодший князь захотів одружитися на одній з князівен. Тільки надумав вибрати ту, яка найрозумніша та найвинахідливіша. От запросив він якось їх до себе та й питає. «Що ви вмієте робити?» Старша князівна і каже. «З одного клаптіса п'яну я можу нашити». Чу які у та годзиків на убрання для 63 чоловіків? Середульша каже, з однієї таці борошна я можу напекти стільки хліба, що ним можна нагодувати шістдесят три душі. А наймолодша князівна і мовить. Я. Можу народити своєму чоловікові золотого сина чи доньку. Тоді князь одружився з наймолодшою князівною. Взяли завидки старших сестер, що не їх узяв князь. І задумали старші сестри розлучити князя з найменшою сестрою. «Тоді?» – плекали вони надію. Він одружиться з однією з нас І ось одного разу, коли князь був у від'їзді Його дружина народила золотого сина і золоту доньку Дві її старші сестри заховали немовлят, а самі побігли до мули А мула порадив їм підмінити немовлят цуценятами а немовлят покласти в скриню і кинути в річку. Коли князь повернувся додому, дві старші сестри кажуть йому, «Твоя дружина народила двох цуценят і зганьбила тебе!» Розгнівався князь і вигнав дружину з дому, погрожуючи. «Щоб!» Ніколи не сміла мені на очі траплятися. І взяв собі за дружин двох старших сестер. А наймолодша ходила по чужих дворах і просилася в хату. Та тільки ніхто не пускав її до себе. А тим часом двоє бідняків, дід та баба, Мололи на млині кукурудзу, і раптом млин став. Що це з ним? Здивувалися дід та баба, вийшли на двір і побачили скриню, що застряла в колесі. Вони до скрині, а там золотий хлопчик та золота дівчинка сміються і ніби сонечка сяють. У нас нема діток. Залишмо їх собі. промовили вони та й понесли немовлят додому. Минали місяці, роки, золоті діти виросли і стали вже великі. І ось тоді дід та баба і розповіли їм, як вони їх знайшли. Спасибі вам, що ви нас. «Виростили!» – сказали брат і сестра. «Тепер нам самим треба собі на хліб заробляти!» Вони перейшли на землю князя, збудували собі курінь на лісовій галявині та й оселилися в ньому. Золотий хлопчик ходив до лісу, полював диких баранів, а золота дівчинка лишалася в курені і варила їсти. Так і жили собі удвох. Аж якось князь, батько тих дітей, поїхав оглянути свої володіння. Натрапив на курінь, здивувався, побачивши золотого хлопця і золоту дівчину. І повернувшись додому, князь сказав своїм обом дружинам. «Диво дивне. «Бачив я золотого хлопця і золоту дівчину. Вони живуть у курені на лісовій галявині». «Ой, який ти дурний!» – сказали йому дружини. «То тебе шайтан обдурив! Звідки візьмуться там золотий хлопчик та золота дівчинка?» А самі занепокоїлись. «Наш злочин може розкритися!» Ходімо скоріше до моли, порадимося з ним Прийшли вони до моли та й кажуть Той золотий хлопчик і та золота дівчинка, що ми їх кинули у річку, як ти порадив Живуть, виявляється, у нашому лісі на Галявині Може розкритися, що ми їх підмінили Що ж оте таке зробити, аби їх знищити? Гаразд! Відповів мула. Я вам дам пораду, тільки не виказуйте мене. Золотого хлопця я пошлю в таке місце, звідки він не повернеться. А тим часом, плачучи за ним, помре і золота дівчина. І мула пішов до лісу на галявину де жили ті золоті хлопець і дівчина. Та в курені він побачив тільки золоту дівчину. Підійшов, мола, до неї та й каже, хе <рес> ти живеш, мов, у касті, все у тебе ніби є, немає тільки золотого цапа, який пасеться з отарою десь за сімома горами». Веселив би він тебе своїми танцями, варив би тобі обіди. Ото добре тобі жилося б. І мула пішов. А золота дівчина зажурилася, бо кортіло їй дуже мати золотого цапа. Аж приходить золотий хлопець. Побачив, що сестра сумна і питає. «Чом ти зажурилася? Що сталося?» «Ой, братику мій!» – промовила сестра. «Кажуть, що десь за сімома горами паситься отара, а в ній – золотий цап. Дуже мені хотілося б мати його. Ось через те й журюся я». «Якщо так, то я поїду по нього і без цапа не повернуся» мовив золотий хлопець, та й подався. Перейшов він через шість гір і за сьомою горою побачив велику овечу отару без чабана. Тільки попереду золотий цап ходить. Помилувався золотий хлопець на нього, побавився з ним та й погнав цапа додому. Через якийсь там час князь і знову виїхав оглядати свої володіння І знов застав на тій самій галявині золотого хлопця і золоту дівчину А з ними золотого цапа, який розважав танцями їх і варив їсти Князь дивувався ще дужче а повернувшись додому, про все побачене розповів своїм дружинам. Та тебе знову шайтан обдурив. Сказали вони. Вийшов князь з кімнати, а дружини його мерщій побігли до мули радитися. Кажуть, шепотіли вони, що золотий хлопець і золота дівчина добре живуть. У них є золотий цап. Він їм їсти варить і розважає танцями. «Я пошлю золотого хлопця в таке місце, звідки він живий не повернеться, а золота дівчина, плачучи за ним, помре. Але ж глядіть, не обмовтеся про це князеві!» Опередив мула. І сам, і знов пішов на лісову галявину, побачив золоту дівчину, що тішилася, дивлячись, як танцює золотий цап, та й сказав їй, «Гарно, гарно ти живеш, усе, усе в тебе ніби є». «Немає тільки одного. Десь за горами є диво-яблуня, на якій ростуть золоті яблука. Оце б тобі таку яблуню!» Після цих слів золота дівчина знову зажурилася. Перед очима її стояло диво-яблуня. З золотими яблуками Аж приходить брат та й питає Чом ти зажурилася? Що сталося? Ой, братику мій Каже сестра Чула я, що десь за горами Квітує диво яблуня, на якій ростуть золоті яблука Оце і уся причина моєї зажури Золотий хлопець і каже своїй сестрі. Ех, сестричко моя. Хтось хоче розлучити нас з тобою. Не знаю, чи повернуся живий. Але все таки піду по диво яблуню, бо ж тобі дуже її хочеться. І пішов, щойно встиг пройти хлопець одну гору як перед ним став кінь. «Стій, молодецький хлопче!» мовив кінь людським голосом. «Я бачу, далеко зібрався ти і на важку справу наважився. Сідай на мене, довезу тебе куди треба і назад привезу!» Сів хлопець золотий на того коня та й поїхав у путь дорогу. От проїхали вони вже чималенько, кінь і питає Хлопче, куди ми з тобою їдемо? І пощо? Подиво яблуню. відповів золотий хлопець. Гай, гай. Вигукнув кінь. «Багато хто їздив по неї, та ніхто не повернувся. Всі загинули. Щоб дістати ту яблуню, нам треба повернутися назад, прихопити з собою шістдесят три вівці, шістдесят три курки». «Та ще і три килими!» Повернулися, взяли все це і знову подалися у путь дорогу. Коли вони проїхали три гори, кінь і каже хлопцеві, «Ми незабаром доїдемо з тобою до однієї маленької річки, біля річки». Ти злізь з мене, похвали річку, опий з неї води, подякуй і рушай далі. Бо якщо ця річка образиться на нас, то коли ми повертатимемося назад, вона стане морем і погубить нас з тобою. Доїхали вони до тієї річки. Хлопець, як йому кінь радив, спішився, похвалив річку, попив з неї водички, подякував та й рушив далі. Їдуть вони далі, аж кінь знову каже. Незабаром трапиться нам вовча зграя. Віддай вовкам усіх овець, бо якщо не зробимо цього... Вони розсердяться на нас, і коли ми повертатимемося назад, розірвуть нас на шмаття. Аж ось трапилася їм вовча зграя. Хлопець, як йому кінь радив, віддав вовкам овець та й рушив далі. Їхали вони, їхали, коли кінь знову каже. «А тепер нам трапляться кабани! Вони лежатимуть на землі і спатимуть. Ти одразу кинь на них повстяні килими. Бо як цього не зробиш, вони розгніваються на нас. І коли ми вертатимемося назад, пожеруть нас!» Доїхали до кабанів. Золотий хлопець накрив їх килимами, та й рушили вони далі. Ще проїхали трохи, знову кінь каже. Незабаром трапляться нам ведмеді. Як тільки доїдемо до них, то кинь їм усіх курей, а то вони розлютуються, і коли ми їхатимемо назад... То роздирають нас обох. Коли золотий хлопець побачив ведмедів, він кинув їм 63 три курки та й рушив далі. Мчать вони дорогою, аж кінь і знов людським голосом промовив Скоро ми будемо біля диво яблуні. Вона росте. У золотій чаші з водою. Її стереже віслюк, який ніколи не лягає спати. Як тільки ми доїдемо до диво яблуні, мерщій хапай її, удар мене нагайкою і летить чим душ назад. Золотий хлопець доїхав до диво яблуні і... Як кінь радив йому, схопив яблуню, огрів коня нагайкою і чим душ помчав назад. Віслюк кинувся за конем і так зарвів, наче хотів розірвати небо і землю. Коли кінь із золотим хлопцем доскакали до ведмедів, віслюк їм гукнув. Не пропускайте цього хлопця, він диво яблуню украв Ні, відповіли ведмеді. Ми не зачепимо його. Цей хлопець зробив для нас таке добро, якого ти нам ніколи не робив. «Ми ліпше сидітимемо та їстимемо курей, ніж дурно ганятимемося!» Тоді Віслюк здійняв тривогу серед кабанів, але ті відповіли. «Ми майже вмирали від спеки! Сонце пекло нас!» Немилосердно, а цей хлопець Накинув на нас килими, І тепер ми лежимо в затінку, І нам дуже добре. Ти нам такого добра ніколи не робив. Тож і допомоги від нас «Не чекай!» Віслюк загукав до вовків, але вовки відповіли. «Нам!» Страшенно, страшенно, страшенно хотілося їсти, а цей хлопчак віддав нам своїх овець. Отже, ми не чинитимемо йому зла, а не вупаки, навпаки, навпаки, якщо йому потрібна поміч, допоможемо. Тоді віслюк побіг до маленької річечки і попросив її. Скоріше, скоріше, стань морем і утопи, утопи золотого хлопця, бо він украв диво яблуню. Та маленька річка відповіла: Я ні за що не утоплю його. Ніхто так не хвалив мене і не дякував мені, як він. Навпаки, якщо йому потрібна поміч я допоможу йому. Так подолав хлопець усі перепони і щасливо повернувся додому. Минуло кілька тижнів, і ось князь і знову виїхав оглянути свої володіння. Їде він лісом, аж бачить, стоїть на галяві диво яблуння з золотими яблуками. Під нею танцює золотий цап, а золотий хлопець та золота дівчина тішаться, дивлячись на все це. Князь постояв, помилувався на дітей та яблуньку і, не мовивши слова, поїхав додому. Прибувши в палац, сказав своїм дружинам – Диво, диво дивне. Є. Бачив я золотого хлопця і золоту дівчину. Сидять вони під золотою яблунею, а золотий цап розважає їх танцями. Дружини йому відповіли. Ти з глузду з'їхав. Тобі все це тільки вижається. Хіба таке буває? Вийшов князь із кімнати, А дружини чим душ побігли до мули І розповіли йому, що почули від чоловіка. Золотий хлопець та золота дівчина Сидять під золотою яблуною, А золотий цап розважає їх. «Гаразд!» – сказав мула. «Тільки мовчіть! Нікому не розказуйте! Я, я пошлю його тепер в останнє, в таке місце, звідки він уже ніколи не повернеться!» Пішов мула до куреня. І побачив під диво яблунькою з золотими яблуками золоту дівчину, яку тішив танцями золотий цап. От і каже мула дівчині. Гарно, гарно ти живеш, найкраще за всіх. Усе, що маєш, ти одержала завдяки моїм порадам. <хи> ти маєш золотого цапа і золоту яблуню. Аби ще твій брат одружився з Малха Азані, Яка живе за дев'ятьма горами, То ти була б найщасливіша у світі. Почувши ці слова, дівчина зажурилася ще дужче, ніж раніше. Тим часом повернувся з ловів її брат та й питає. «Чом ти зажурилася? Що сталося?» «Ой, братику мій!» – каже сестра. «Чула я, що за дев'ятьма горами...» Живе дівчина-красуня, а звуть її Малха Азані. Якщо ти не одружишся з нею, то мені й жити на світі не хочеться. Зітхнув хлопець та й каже дівчині. Ех, сестричко моя, хтось дуже хоче розлучити нас з тобою, і тому навчає тебе всім цим дурницям. Я поїду туди, оскільки ти цього забажала. Та хто зна, чи повернуся звідти живим. Так мовив він та й подався у далеку дорогу. Куди їдемо і в якій справі? Запитав кінь. Їдемо до малхаза ні. «Моєї майбутньої дружини!» Відповів золотий хлопець. «Кепські твої справи!» Відповів кінь. «Багатьох людей занапастила Молха Азані, обернувши на каміння всіх, хто домагався її руки. Але слухай!» Коли ми під'їдемо до цієї карасуні, ти тричі привітай її. Якщо вона не відповість на твої привітання, ми станемо каменюками. Але ти не квапця, і привітання промовляй не одразу, а з якомога більшими перервами». Коли вони під'їхали, Золотий хлопець привітав Малха Азані, Та вона не відповіла, І вони з конем по коліна вгрузли в землю. Почекав золотий хлопець І знову привітав Малха Азані, Вона і на цей раз не відповіла. Хлопець та його кінь Уже наполовину грузли в землю. Золотий хлопець ще почекав, А тоді привітав красуню втретє. На цей раз вона відповіла, І кінь з золотим вершником Одразу вибралися з землі. Красуня Малха-Азані Сіла на коня попереду золотого хлопця та й поїхала з ним. Дорогою Малха Азані показувала рукою на степи і казала. «Бачиш ці каменюки, схожі на людей? Усе це закам'янілі люди. Колись вони прагнули одружитися зі мною, і я обернула їх на каміння». «Навіщо ти так чинила?» – запитав золотий хлопець. «Я на тебе чекала». «Якщо ти не оживиш їх, то я не одружуся з тобою, адже вони теж хотіли жити, як ось і ми з тобою хочемо». Тоді Малха Азені вийняла з кишені люстерко і як тільки сонячний зайчик сягнув каміння, все воно обернулося на людей. Після цього золотий хлопець одружився з Малха-Азані, а тоді разом з сестрою розшукав свою матір. Забрали до себе і бідних діда-бабу, які їх виросли. Та й усі стали щасливо жити. Суддя і мудра дівчина Був собі в однім аулі бідний дідусь. І була в нього донька От одного разу дідусь надумав кудись поїхати Донька зібрала його в дорогу Осідлав він свою кобильчину Та й подався зранку в дорогу Їхав старий цілий день Під вечір і він натомився І кобильчина охляла Ледь-ледь ногами переступає «І де б його ото переночувати?» – подумав бідняк. Глянув ліворуч, поглянув праворуч – чисте поле. Подивився поперед себе і бачить – стоїть на дорозі гарба. Біля гарби чоловік сидить. Під'їхав дідусь, привітався. Аж той чоловік купцем виявився. Він віз товари, та в дорозі його застав вечір, і от він і заночував просто неба. Ну, погомоніли вони, повечеряли, чим Бог послав, та й полягали спати. Серед ночі дідова кобила взяла та й привела лоша. Лошадко від холоду залізло під купцеву гарбу та й лягло собі. Вранці бідняк прокинувся перший. Побачив лошадко, та й давай будити купця, щоб поділитися своєю радістю. — Моя, моя кобила лошадко привела. Купець прокинувся. Поглянув на лошадко та й каже, «Хм, ти певен, що його привела твоя кобила?» «А чия ж бо?» Купець посміхнувся та й каже, «Клянуся Аллахом, це не твоя кобила, а моя гарба привела лоша». Старий Спершу оторопів, а потім почав сперечатися з купцем. Та купець і слухати його не хоче. Якщо не віриш, каже, то їдьмо до судді. Він тобі доведе, що правда на моєму боці. Поїхали до шанованого і поважного судді. Каді. Той вислухав обох, погладив сиву бороду, Всміхнувся собі під ніс і сказав Важко, важко судити, хто з вас каже правду Зробимо так, повертайтесь додому І хай кожен мені принесе Тут суддя почав загинати пальці. Те, що він вважає найпрудкішим, те, що вважає найкрасивішим, і те, що найліпше, вгамовує голод. Хто з моїм дорученням упориться краще, той і матиме лоша. Невеселий повернувся бідняк додому. Донька подає йому юшку на обід та й питає Чом би тату зажурилися? Яка біда скоїлася? Може, я допоможу? І розповів їй батько, як у нього суперечка з купцем через лоша вийшла. Оповів доньці, що звелів принести суддя. Донька подумала, подумала, а тоді усміхнулася. Знаю, батьку, як вашому лихою зарадити. І сказала йому, з чим треба до судді йти. От настав ранок. Переходять до судді бідняк та купець. Бідняк прийшов з порожніми руками, а купець привів тонконого скакуна, Дівчину-красуню і відгодованого барана Кінь в уздечку грезе нетерпляче, терпляче, ногами грає А Каді на нього дивиться і вже бачить себе в сідлі Дівчина служницею мені буде, всі сусіди заздримуть Радіє він «А з барана чудовий шашлик приготую!» Аж засяяв суддя від задоволення, потім обернувся до бідняка і непривітно його питає. «Ну, а ти що приніс?» «О, мудрий каді! Нічого я з собою не приніс!» Чи міг я принести тобі те, що найпрудкіше, якщо це думка, яка випередить будь-якого скакуна? Чи міг я принести тобі найкрасивіше, якщо це весна у цвітінні?» Чи міг я принести те, що найліпше вгамовує голод, якщо це осінь з її достатком? Насупився каді, бороду свою смикає. Хитро-мудро відповів бідняк. Не визнаєш його слова мудрими, тебе самого люди дурним назовуть. Подумав-подумав Каді, та й каже. Твоя відповідь мудріша, ніж купцела. Тільки здається мені, що ти не сам до неї додумався. Скажи правду, хто тебе навчив? Бідняк нічого і не збирався приховувати, отож він сказав, як воно було. Так і так, мовляв, це мене донька навчила. Он як? радо гукнув Каді. А в нас же не було домови, щоб покладатися на чужу допомогу. Так що я не дам тобі лошати, доти, доки не виконаєш ще однієї умови. Нехай твоя донька, якщо вже вона така розумна. Прийде до мене з чимось і без чогось. Ти зрозумів? З чимось і без чогось. І ще скажи, хай іде вона не дорогою і не повз неї. Але до мене хай усе одно прийде. Іди і передай їй усе, що я сказав. А там, побачимо... Чиє лоша буде? І Каді зареготався від задоволення. Надто вже йому власна хитрість до уподоби припала. І купець зареготався. Ясно, кому те лоша дістанеться. Прийшов старий додому, Донька подає на обід кукурудзяний корж і питає. Чом би тату зажурилися? Що, не віддали лошадку? Батько й оповів, що хоче каді. Донька подумала-подумала, Та й каже, що знає, як треба до сусіда йти. І попросила батька впіймати їй горобця. Вранці зібралася вона, і пішла до судді. Пройде сім ступенів по дорозі, зверне обі чляху, та пройде і там сім ступенів, і знову на дорогу. Так і прийшла до будинку каді. Заходить до судді, розправила кулак, у якому горобця тримала, а той – пурх. Та й вилетів у двері. Каді вийшов до неї і питає. «Ну, розкажи, як ти йшла до мене?» Дівчина відповіла, що йшла не дорогою і не повз дорогу. «А що принесла?» Та ось горобця принесла, а він у двері випурхнув. Отож, я прийшла і з чимось, і без чогось. Хіба ти не так хотів? Каді не витримав. І звідки в тебе стільки розуму та здогадливості? Може, годували тебе чимось таким? Дівчина стоїть, усміхається. Люди виносили попіл за Аул. Мій тато у тому попелі рибу ловив та мене годував. Каді розгнівився. Та хто повірить у таку нісенітницю, Буцім у попелі риба водиться? Дівчина і собі засміялася. А, а чому і не повірити? Ти ж бо повірив, що гарба могла рибитися. Каді так і вкляк із роззявленим ротом, не знаючи, що відказати на те. А дівчина взяла лошадко та й повела до себе додому.